Bismillahir Rahmanir və rəhimli Allahın adıyla. ilə ila yursha And olsun yer zülmətə bürüməkdə olan geciyə Onnahari izatalla And olsun günəşin çıxması aydınlaşan gündüzə. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَا Ant olsun kişini və qadını yaradana inna seyyakum leşatta Sizin can attıqlarınız başka başkadır فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى Kim hakkını verir və ve Allah'tan korkursa وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى və ən gözəl olanı təsdiq edirsə. Lilyusra, biz onu ən asan olana nail edəcəyik. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى كİM DƏ XƏSSİSLİK EDƏRƏ RƏBBİNƏ EHTİYACI OLMADIGINI GÜMAN EDİRSƏ. Və, xüsnə, və ən gözəl olanı yalan hesab edirsə Vasaniyessiruhu lil'usra Biz onun üstünə ən çətin olanı yükləyəcəyik. O ma yugni anhu var dövləti ona fayda verməyəcək. İnna alayna lal Şübhəsiz ki, doğru yola yönətmək bizə aittir. Wa inna lana lal-akhirata wal Sözsüz ki, axirət də dünya həyatı da bizimdir. Fa Mən sizi alof saçan bir odla qorxutdum. La yaslahaha illa al-ashqa. Onu ancaq ən bəb bax kimsə girər. O kimsə ki haqqı yalan sayır və ondan üz döndərir. O səyənnəbəl ətqə. Allahdan ən çox qorxan isə o oddan uzaqlaşdırlar. Əlləzi O kimsə ki malını Allah yolunda verir. Günahlardan təmizlənir. O mali ahadin induhu min veriləcək nemət üçün onun heç kəsə minnəti olmaz. İllə bi tirao vejhi O bunu ancaq ən uca Rəbbinin üzünü dilədiyindən edər. O ələ mütləq razı qalacaqdır.